Salme 50 En sang med musikkledsagelse av Asaf. Den gudommelige, Gud Jehova, har selv talt, og han begynner å kalle på jorden fra solens oppgang til dens nedgang. Fra Sion, fullkommen i skjønnhet, har Gud selv trått strålene fram. Vår Gud kommer, og han kan så visst ikke forholde seg taus. Foran ham er det en ill som fortærer, og rundt omkring ham er det blitt en uhyre sterk storm. Han kaller på himmelene der oppe og på jorden for å holde dom over sitt folk. «Samle til meg mine lojale, de som slutter min pakt over offer», og himmelene forteller om hans rettferdighet, for Gud selv er dommer. «Hør, mitt folk, og jeg vil tale, Israel, og jeg vil vittne mot deg. Jeg er Gud, din Gud.» Det er ikke for dine slaktoffer jeg rettesetter dig eller for dine helbrennoffere, som til stadighet er foran mig. Jeg vil ikke ta en oks ut av ditt hus eller bukker ut av dine kveer. For meg tilhører hvert vilt dyr i skogen, dyrene på de tusenfjell. Jeg kjenner var vinget skapning i fjellene, og den åpne marks vrimmel av dyr er hos meg. Om jeg var sulten vil jeg ikke si det til dig for mig tilhører det fruktbare land og det som fyller det. Skal jeg spise kjøtt av sterke okser, og skal jeg drikke blod av bukker? Frambær taksigelse som ditt offer for Gud, og innfri dine løfter til den høyeste, og kall på meg på trengselens dag. Jeg skal redde deg, og du skal gi meg ære.» Men til en onde vil Gud måtte si, «Hvilken rett har du til å regne opp mine forordninger og til å ta min pakt i din munn?» Du, du har jo hate tykt, og du fortsetter å kaste mine ord bak dig. Når som helst du så en tyv, fant du enda behag i ham, og med ekteskapsbrytere hadde du det delaktighet. Din munn har du sluppet løs med det som er ondt, og med din tunge holder du fast ved svik. Du sitter og taler mot din egen bror, til skade for din mors sønn røper du en feil. Dette har du gjort, og jeg forholdt mig taus. Du trodde at jeg helt sikkert skulle bli som du, jeg skal i rettesette deg, og jeg vil bringe orden i tingene like for øynene på dig. Jeg ber dere, forstå dette dere som glemmer Gud, så jeg ikke skal rive dere i stykker, uten at det er noen befrir. Den som frambærer taksigelse som offer, han ærer mig og den som følger en fastlagt vei, han vil jeg la se Guds frelse.»